Як і тимеш з дому Не забудь таке Purple Fiction. Прикольно розглядати Євангеліє як літературний твір Уявіть собі Рулезну Растаманську байку Про хлопчика, який виріс Став просвітленим згодом у гуру А після смерті Буддою Ну, щось таке Але автор на догоду публіці Щоб кожного, так би мовити, прийняло Перетворив байку на пафосний покетбук, а Растамана на чувака, який всю дорогу ковбасився, шугався і загинув на зміні в страшних муках.